повстала, як нам здається, скептаревої катанки або бруслика наслідком здовження та необхідного при цьому вставлення клинців, що дали початок талії. Первісний характер у Кірсеці утримався найбільше в тому, що вона не має рукавів. У кількох селах Раду повіту на Київщині у тій самій місцевості можна спостерігати – у старих жінок сукняну катанку того самого крою, що й кептар, а у молодиць таку саму одежу тільки довшу з двома, то й уже з трьома вусиками, що утворились від вставлених клинців. Так що, можна сказати, кірсетка повстала на наших очах. На межі Старокостянтинівського та Заславського повітів на Волині під назвою Спенцера носять лейбик без рукавів і без талії, хоч рукава іноді й трапляються. На Чернігівщині, як повідомляє Сластіон, і тепер ще носять білу сукняну безрукавку, що її звуть катанкою, зовсім так само, як і в Галичині. У Королевецькому повіті ми бачили катанку вже з вусиками, і, мабуть, тут вона втратила свою назву, бо її звуть просто Кірсеткою. У Лубнях на Полтавщині гун, подорожній на початку XIX століття, бачив ще подібну одежу, але вже з рукавами. Отже, здається, тут ми знаходимо сліди поступового перетворення катанки в корсетку. Це перетворення повстало, мабуть, здебільшого одночасно з тим, як на місце сукна для цієї одежі прийшли бавовняні тканини. А це на Великій Україні сталося у 20 30 роках минулого століття. Цим пояснюється повна відсутність корсетки як на малюнках Рігельмана, так і в описах одежі у Шафонського, Бантиша Каменського, Арандаренка, а також і у Голімбіовського та у Деля Фліза. У всякому разі, корсетка – це частина жіночої одежі, порівнюючи з іншими новішого походження – і вона, як показує все вище наведене, найбільше розвинулась на Східній Україні. Тим часом, як на Заході України, в деяких місцевостях, як, наприклад, у Голдському повіті на Поділлі та в цілій Галичині, корсетки зовсім немає. А в Західній частині України, Корсетки бувають більше яскравих та строкатих барв і значно коротші, ближче до лейбика, а на сході вони темніші та значно довші. На Чернігівщині їх шиють знабойки з дрібними квіточками на чорному чи синьому тлі. На Полтавщині вони майже скрізь однобарвні, темних відтінків, а крім того довші, ніж деінде. На, на Харківщині та Вороніщині корсетки шиють коротші, із строкатих тканин, бавовняної парчі тощо, та довільно оздоблюють їх оксамитовими нашивками, гудзиками тощо. Застюбують корсетки, звичайно, на лівому боці, але часом, як, наприклад, в Уманському повіті, посеред грудей, на гапликах. Сердак це, це верхня, як жіноча, так і чоловіча одежа всіх галицьких горців та угорських русинів. Але вона трапляється також і в деяких місцевостях галицької рівнини. Своїм загальним кроєм вона дуже нагадує кептар без стану, але з рукавами. Досить широкий та досить довгий. Викроюють його, по суті, таким самим способом, як і кожух. Беруть шматок сукна, але не короткий, а двічі такий завдовжки, як майбутній сердак. Складають його вдвоє. На загині роблять вирізку для коміра. Задня половина, що йде на спину, зустається ціла, а передню розрізують от шийного отвору аж до кінця на дві поли.